Zintzelik eratian zaudete, geiz erretegi azailo informatiboan, eta beste urte batez ez jazdakigu zen urte, segia esateko, bai, bai, ba, telefonoaren beste aldean, ba, gure kolorotzaile dako gu, ostegunetan gurekin egoten den, Imanol, kaixo, Imanol, urte berri hon? Erdin, arratxalde ere. Eta zaten nolzu bak, ez uzen bat urte gara magun literatura txoko egiten. Idu ikas. Nikas, nikas. Beres Joanone, eh, asiera beti dira jaiotza bezala. Eh, o sea que oraintxe bertan eh, zero izango balizu zela. U gaude jaiot berriz, riskof risko eta eta dena emateko prest. Hori, bai, ori bai, jaiot berriak baina bueno, saiatzen gida serrepikatzen, orduan beti nobedaekin etortzen garen ez, ba saio bakoitza ba bat da, eh? Orduan, pues bueno, eta Oi, oiete ondo bai. Bai, ori eta urte hasteko, se jaioberrientzako ipuña edo ja ja sarkesio gaudenentzako. A ber, nola, seno kreatu duzu? E, ba, bat, e, berez, e, bueno, ni 12 adina derekin baina bai, lehenengo adina edo esan gen ezake, ba chikienentzat edo izango dela, bai, ba ez dakit 3 bat urtetik aurrerako, aurrentzako edo bai, 2 bat urtetik aurrerakoentzako liburu xumea da, testo aldetikan eta gero, ba, bueno, beste zaugarri batzuengatikan, eta bueno, titulaia nik usteetan asko, ira, argitzen duela ez da, titula da, kakaputza, eh, horrela exe eta bai azala begiratu ezkero, zegituen na, fondo neutro urdin dizibat dauka, eta untxitsuria undi bat, mauri, ba, hori ba, geien maite duen nita edo ezaera hori xe duen, ez da, kakaputza joia gustatzen zaio esat da aukeratu gangustietan kakaputza esatzen da. Mhm. Mm Velar eta biurri itzura doka un chionak astag. da, frasea <laughs> ba, <darri eda>, bai. <laughs> Biurria bada ba, kisoe ba aur. Aurrak ba hola, piazlotxagabeak edo, eh? Diren garai urtako orendikan arauak eta ikasi ez dituzten gara jortakoa dena fresko eta gubezela ze jaio berri eh? eta bai, bai guztu amaten du ah, li, li buru bat oso egizan gamberroa eh? izen burua ja du gamberroa, biurrika eta eta umore ona ose, aldarrikatu eta jartzen duen airakurria gala bai hori xe eta bueno berez eh, azalean, ni, bueno, nik azalea bestelik edut ikusten hemen Bai, bai. Barura ezin zartu e, Baina pentsatu txikentzako bali madatikusita Zara nolakoa den Zizan marrazki askot A testo oso gutxi, a testo gainera bai, Oso horreza e, Oso lergarria Horri biko bakoitzean bai, Zahaltzen zu liburua eta Ezkerretara testoa gertzen zegut Eskubitara e, irudia bai? Ezkerrean testoak gartzen du Horri alde osoa Eskubitara daukagu irudi bat Ba, Erreferentzia egiten diona testuari Eta ondela ba, ba, bueno, Istorio bat garatzen da Ari narratibo bat dauka e, Adina huetan askotan baya, Ez dute eukitzen e, Aririk, ez da izaten dire Errepik edo Haino hemen aurkesten zaigu pertsonaia Eta gero garapen bat dago Gertaira batzu daude Otxoak bai, jan egiten du momentu batean Untsia Eta gero ba, bueno, Istorio hauetan beti gertazin amezela Ondo bukatzen du, eh Eta, ba, bueno, bu bukaera ere egitean <laughs> divertidua eta graziosoa ez ditueteseango. Baina, bai, tonoarekin bukaera darte, eh? tonoarekin bukaera darte jarraitzen du. Eta, ba, bai, e, ba, azalean bezalaxe, e, fondoak beti dira neutroak, edo oso, oso argiak, irudiak, oso simpleak, e, eskematikoak, kolore kolore masaekin beteta eta hala ere, ba, bueno, ba, adierazkorrak. Bai, horixe. Mm -hmm. Bai, bai pertsonaiaren, bueno, pertsonaiaren eta bar, eh, adierazkorrak dira eta eta gero, eh, ba, mezua edo gertatzen ari den historiaren aria ere ondo ondo transmititzen dute irudiek. Bai, bai liburu oso kompletxo da. Azkenean eh, literaturari eta adin hauetan are geiago, ba, dibertimentua, ezta, eskatzen zaio eta liburu hori eh? mm -hmm. horixe du, eh? Dibertimentua, beste, saben gañetik. Ora indikan, ora indikan den, baina bueno, orratu esake titulkuen badela, sizena gatik oh, utzienez pentsatuta euskalon desde la Play Korea, ezta ke para Stephanie Blake, guiazan Stephanie ematen du frantsese eta Blake Aldi zematen du, zera izango dela, ingelesa, baina e, e, jatorrizko argitalpena frantziarra da, lekolde luazir, e, argitaletxe ospetsua da, frantziako argitaletxe ospetsua, e, algun ilustratuetan e, sekulako arribitxia que argitalatzen dituna, eta suposatzekoa da, izanik, ba, Estefani Blaikau, zera izango dela, frantzesa izango dela, baina. Hala ere bueno, Euskal Herri da nafar batzuk ekarri dute, denon artean datzen den arrgtaleletxeak e esan orain zein beste hasi ziren euskaraz argitaratzen eta etaekulago lerro, lerro tsukuna ze markatzen ari dira, bai bai... E, este tsango dándana que único un baño en aurra bikainak bikainak argitaratzen ari dira oro har denon arteanekoak bai bai bai jarraitzeko moduko argitaletxea da mm. bai, e, argitaletxe klasiko betiko hoiek askortan, aspertu ere egiten gaituzte eta batema bai, berri hauek lotsagabe lotsagabe ba século con la política que haiseis digo gaina jartzen bai mhm E, alintzen nortikan saltzatzen sarean eta ikusten dut Estefani Bleikonek, ba, ba, zea berdinarekin, untxi berdinarekin, baldako, ezen ekin untxiak? E, simón. Simón, simón honekin, yeah. ba, historia yeah. gehiago ere baditu, la hemen gutxinez nehiagatzen eskit beste, lau, batean agertzen da platera baten aurrean, beste batean, ez dakit, osondo, jeugus, peralir, alekol, ez dakit, eskollako, ni frantxezas taideiari, baina, baina, baina, baina, baina, antiojo bat zube, edo maskara bat bezala, edo loikusten dara, beste batean oean dago, main direarekin, ez dakit, gehiago, euskeraz bakarra dago, ez dak, euskalo, ez, altze male mautu igual gehiago, edo, badakizu askoz gehiago dituen, hemen agertzen diren lagu etatik aparte, edo? Nik da ki dada, euskeraz ez dauka gehiago, baino, ez dakit, ez diote jarraipena egin, hori da, egia, ez diot jarraipena egin, eta horrentxe internaten sartu nek zugezan da, eta, be, Bai, bai, batean da, bai, herdera sere bat ditu, ah, al dentista no, no quiero ir a la escuela Hemen gainera jartzen dune, un bebe en la barriga de mamá Minnesota, Minnesota jaiua, a veraz, estatua batua, baina Parixen bizitela jartzen, no Bai, bai, gaztelera sa dibidez gubaipatzen ari garen da, pipi kaka, bai, pipi kaka, bai, pipi kaka, oida Ya bueno, bai, Maeongo, bai, vale, tú gaitaré super conejo, está piojos si, y no quiere un bebé en la barriga, un bebé un bebé la barriga de mamá, te ola caba y moro descabado y tú, bueno, alrededor las dute. Bai, bai, se a a hoy bakarra da, kaputza hau eta egiezan gainerakoak hau bezalako aldin badira, va, bai, jarraitzeko moduko egilea bai horixe baina e, ez de tarik eta degin ma ba. mm, claro, zun, no, ari txegiten nahi zain baina badauk ademboa alako gauzak egiteko eta lehenengo hartu saizki frantxez baina gero baki zuen interneten osa reisa ah, ah, da maten dio zu gaztelera eta eta horak gertzen da eta adibidez beres gaztelena gertzen denonetan bai, gure izango ditzateke bimia eta sortzikoa eta gero baitu ba, zorri buruz bimia eta bia txikoa, Eh, aurretik ama duka, besteba super conejo, 2000 12koa, bueno, llega gastereras, pinchazugas, gastereras noise arguitatu direne, no, 2010 ama 12koa, 2010rekoa, 2010rekoa. 2010ean berriero super conejo berriero. Uh -huh. Bueno. Bai, bai, churona, churona, harrituko de bo. Eh, errezerat no da, e eh, eh, no, Pipi y cacá. Pipi, cacá. Eta ba, pipi kaka eta beste bauka kaka de baka, txen, no, oan txaiatun ez nire. Kaka de baka. A, baitu, ma, baka. ba, nik hori hemen aurrean ez daukat. Nik hemen daukadena da pipi eta kaka. <laughs> Horita, berdina kontatzen du, hoi, eh, hoi bakarrikan sekile zaten, eta berean magertzen zen oh. behar koitzean, hori erantzuten ziola, eta egunen batean otsoa kezakiz esan ziola, eta egun ez dugu kontatuko. Ah. Ben, Bai, bai, bai, eh, estári, eh, no no quiere ir a la escuela, bai, bai, ni que estén en eso. Bai, bai, igual osigo tu neretzako, eh? Serenei ere men, bai, bai. Oso, oso, oso, oso, oso. <güls> bai. Bai, Eta eh nago retornado ese SN, matemáticas de impresión goes en lado, so, so chiquientzako, es andia sun, tal eskerreko orrialde horreta, en texto asko dago edo, o sea, se se, se, se luzera dauka. Ez, ez eh, Ba ez dakit eh, Euskera zaribet, lehenen gorri aldean Saldi eh, badago, hori bai Azte gorri alde osoaz eh, ba, Itz bakoitza lerro baten jarri dute Baina bazen Dein, untxi bat Gauza, bat Bakarrik, esaten Zekiena, lerroz lerro Hori, zortzi ba, lerrotan Kero, claro, ahi Aketa, ara Eta hurrengo horri aldean Agartzen da zer esaten zuen Kaze esaten zuen Kakaputza. Kakaputza, <laughs> oi da. Ba, ha Agian interesgarria baita ere, ba, irakurtzen ez, eh, edo letzen hasten diren aurrentzako, ez? Zdo... Bueno, ba, izan daiteke, ala ere te testoa ikusita e, irakurtzen ikasten ari direnak, nikuzen ni beste zau batzu ditun testoak e, komeni zaiela gehiago, ba, e, nola ere erre xaurre ikusten diren testoak edo bai, pista bat, da, testo honen arazoa izan da alde horretatik izan daitezke igual orain. Sea, gausa teknikoei gietan sartzen ari nait, baina eh testoa bezalako aurreko zarria tesatzen dituz garapen badauka, ipuin bada, orduan e, aurrekorrialdean agertzen den testoa ta aurrengorrialdean agertzen dina ez dira eh errepikapena, edo mekani mekanikatu daitezken testuak eta, bueno, ez ezten herru hilitzen Ba, zu behitatzen aizaren, seik bat urteko aurro rentzako, eh. Gehiago nik hau e, proposatzen dut, ba, hori, ba, txatzen e, entzuteko, aurrak entzuteko, eta norbeitek, e, ba, irakurtzeko. Eta plazerra bilatzer eta, ma, hori, ba, hartu iru urteko, lau urteko, bosturtzeko, edo, bueno, kakakulopisekin barra egiten nuen edo zinek, zortzi da omar urteko den berdin, inkluso beita zortzi gore, bai eta eta divertitu. Divertitu hau ja coz mañón Nick Placer de Mayer, dute la aquella cuestión Ariketa liburu bezala baino. Ba. Mm -hmm. Osundo. Oh, no, Jakindaz zure beste fazeta e, irakaslearen alegia irratiean ezakule izan dezun, baino badakizu o genero hortako zela, Batzera, oso erzaret, ba, oso peligro azaret irakasleak. beti bilatzen diego, bai, hori daukago es. Gure, arasotako bat hori da, zeroz entestu ikusi bilatu beharrea nea polita denea honek entzellan du dezakegun, edo ea honez entarako balio dun, edo hau behi, eta askotan ere, ba, esterik gabe tondo pasatzea naikua, eta sobera eta behar beharrezkoa, ezta? Ekilikua, bai, niozun aldeko anez dintzat, bai. A, dos, ba. ba, oso, ondo, ba, imanoz, ba, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit gehiago komentatu nahi duzun Kakaputza honen inguruan, edo bestela amaitzako, ba, pixka, ba, gogoratu berriroi da azlea, ez da, presio ez es dugu esan, Me, no, a ber, nontzeuen, lagaldu nahiz, karo, oide gertatzen da, estantza horri alde bat eri bestea, eta euskarako ez dakit non sartu duen. A ber, txen, Kakaputza, hamalau euro jartzen dinerimen e, kasabel libron, Bai, bai, bai. Naide bai. Ama Bai. Ba, hoeche, ba takaputza, ba itzenburua, e idazlea e, e, Stephanie Blake, argitza lecheada artean, iru bat urtetik aurrerako Edozein aurrentzako izan daiteke. E, por posupuesto norbaitek irakurri kurri berdio eta orrialdeak, ba, ezakiz, ezakiz ez zertan ez bai, no Hortikan baldo gazudatori, aitor? Eh, pu, pu, pu, pu, pu pues... Emenes. Emenes horri honetan, es? Emen jartzen unhada tapago gorra dela, oi bai. Hoy, bai. Oi jartzen. Bai zango ditu, oi eta mar. Uh -huh. Oi eta mar jartzen daren, Euskadiko eh, koliburute gixarearen, oi eta mar horri alde ditula. Aitor. Todo bien. Bueno, orda um, causa diverte garibate que na sido urtea, ta bueno, ta orla orla jaraituko dugu, esta. Urrengo tan ere. Ta, doso tristea, kutxiko ditugu beste beste kolore zi batentzako. Ba. Bueno. Horria. Horria. Bueno, tarte gaseria de mater, ekarriko de go, año, zarra Ba, eskargaso. Bure que nego teatik, sinteli kratian eta tesondakoa urrengo astera arte eta Ondo ondosi. Ba, eskargaso berdin.